Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Ahmaduhu wa nasta nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamulillah lah Wa man yudlil falahadiyah lah Ash'hadu an la ilaha illamallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina amanuttakum laha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasuttaku rabbakumul ladhi khalakakum min nafsin wahidah Wa khalakaminha zawjaha Wa batha minhuma rijalaan kithiraan wa nisaaa Wa attakumullahal ladhi Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanuuttaqullaha wa qulul qawlan sadida. Yuslih lakum ma'amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may wa rasulih faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd Fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa syar'al umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin Bid'ah wa kulla bid'atin Dhalalah wa kulla dhalalatin Fi al-nar wa iyaakum minan nar muslimin jamaah salatil maghrib Fi hadal masjid masjid baitul maqmun alhamdulillah wa Allah jalla wa ala ala ma manna alaina min ni'am min kasiratind azimah senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya dengan segala limpahan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan Kepada kita semua berupa nikmatul siha Wal afiah Kesihatan dan penjagaan dari Allah ta'ala Dan terlebih-lebih nikmatul islam wal iman Sehingga pada Malam yang berbahagia ini Kita dapat berkumpul di Salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Taala yaitu Masjid Baitul Makmun dalam rangka bermajlis ta'lim, bermajlis ilmu. Dan semua ini alhamdulillah merupakan nikmat dari Allah Taala. Nikmat yang tak terhingga. Nikmat yang sangat agung. Yaitu ketika Allah Ta'ala memberikan kesempatan, waktu luang kepada kita untuk bermajlis ilmu atau duduk di masjid dari masjid-masjid Allah Ta'ala Dalam rangka mempelajari agama Allah Dalam rangka mengkaji Al-Quranul Karim Demikian pula sunnah Hadith-hadith Nabi kita Sallallahu alaihi wa alihi wa Dan tidak Tersamarkan bagi kita semua Akan Fadilah dan Keutamaan majelis Ta'lim atau majelis ilmu Dan keutamaan Orang-orang yang Berada atau yang Menghadiri majlis-majlis ilmu tersebut sebagaimana di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak dari berbagai jalan-jalan hadis yang menjelaskan kepada kita akan keutamaan, fadilah dan juga kemuliaan kedudukan yang sangat tinggi dari majelis ilmu dan orang-orang yang berada di dalamnya. Barakallahu fikum maka pada kesempatan yang berbahagia ini sebelum saya membacakan kepada antum sekalian kepada kita semua kitab atau salah satu tulisan karya tulis dari para ulama-ulama kita dalam hal ini adalah kitab Aqidah Al-Islamiyah dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih Yang dikarang oleh As-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainuh Rahimahullah ta'ala Maka sebelum saya membacakannya Sebagai mukaddimah pendahulu Pada awal majlis ini Barakallahu fikum Saya ingin Menukilkan beberapa hadis-hadis Nabi kita Sallallahu alaihi wa Yang menjelaskan akan keutamaan dan kemuliaan majelis taklim dan orang-orang yang berada padanya. Di antara hadis-hadis tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala'an di dalam sahih Muslim rahimahullahu taala hadis yang makruf dan masyhur sabda beliau alaihi salatu wassalam Majتمع kaum di bait min buiyut Allah, yateluna kitab Allah, yetadar illa nizalat Alaihi musakina wa joshyatuhum rahma, wa hafthuhum al wa dzakrahuhum Allah fi Tidaklah berkumpul di rumah dari rumah rumah Allah di masjid dari masjid masjid Allah Taala. Suatu kaum yang di dalam Masjid tersebut Mereka Membaca kitab Allah Mengkaji Al-Quranul Karim Demikian pula tentunya Membaca dan mengkaji hadis-hadis Nabi kita Sallallahu alaihi wa alihi wa Illa nazalat alaihi musakinah Melainkan turun kepada mereka Ketenangan Wa gosyiat humur rahmah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala meliputi mereka. Wahfat humul malaikah dan malaikat-malaikat Allah menaungi mereka. Wazakarhum Allah fi maninda dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikatnya. Nam dalam hadis yang mulia ini para kalafikum Rasulullah Sallallahu Sallam menyebutkan empat keutamaan yang sangat besar dan sangat agung dari majelis ilmu dan orang-orang yang berada di dalamnya. Yang pertama nazarat alaihi mustaqinah, bahawa orang yang bermajelis ilmu dan khususnya di masjid dari masjid-masjid Allah Taala. Akan turun kepada mereka ketenangan As-sakidah Yang tentunya kita semua Barakallahu fikum mengharapkan Ketenangan Kebahagiaan Maka Dalam majelis ilmu Di dalam majelis ta'lim Berkumpul di masjid-masjid Allah Maka itu adalah merupakan Sumber ketenangan Kebahagiaan Kemudian yang kedua wa ghasyiyatuhumur rahmah bahwa majelis taklim dan orang-orang yang berada di dalamnya diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala yakni kasih sayang Allah Jalla wa ala. dan tentunya kita semua mengharapkan kasih sayang Allah taala karena dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan Sukses Di dunia wal akhirah Tidak saja di dunia akan tetapi Di hari kiamat telak Barakalawfikum Kita semua mengharapkan Kasih sayang Allah dan cinta Allah subhanahu wa ta'ala Maka Dengan bermajlis ta'lim Kita akan diliputi oleh rahmat Allah bahkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam hadis yang lain dari sahabat Hudzaifah bin Al Yaman radhiyallahu taala anhum ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wajibat wajibat wajibat telah wajib telah wajib bagi siapa ya Rasulullah wajib mahabbati mahabbatullah wajib kecintaan Allah itu kepada almutajalisina fiha yaitu kepada orang-orang yang bermajlis karena Allah yakni bermajlis ilmu karena Allah semata dan wajib kecintaan Allah Untuk orang-orang yang saling menziarahi Dan dalam majlis ilmu, majlis ta'lim Kita saling berziarah Kita saling bertemu karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka Mewajibkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap orang-orang yang saling bermajelis, saling berziar dan juga saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka ini menunjukkan keutamaan majelis ta'lim atau majelis ilmu. Naam, di dalam hadis yang lain terkait dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala <tuh> kepada hamba-hambanya di antara tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat di hari yang tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Jalla wa di antara tujuh golongan tersebut adalah dua orang yang berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala saling mencintai karena Allah taala ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi dia bertemu karena Allah dan juga berpisah karena Allah maka itu juga terdapat di dalam majlis ilmu di dalam majlis taklim kita bertemu karena Allah kita berpisah karena Allah kita saling menziarahi kita duduk saling bermajelis dalam rangka mempelajari agama Allah, mempelajari kitab Allah dan sunah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang ketiga dari hadis tersebut yang menunjukkan akan keutamaan majelis ilmu dan orang-orang yang berada di dalamnya, kata Nabi sallallahu sallam selain daripada kebahagiaan dan juga peliputan rahmat Allah Kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kata Nabi Sallallahu Sallam. وذكرهم الله في من عنده Allah Subhanahu Wa Taala menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikatnya. Nampak ayat ketiga wahfat humul malaikah sebelum yang keempat. Yang ketiga kata Nabi Sallallahu Sallam para malaikat malaikat Allah menaungi mereka. Naam. Orang-orang yang bermajelis ilmu duduk di rumah-rumah Allah, mereka dinaungi oleh para malaikat, malaikat Allah didoakan kebaikan, dimohonkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena malaikat sangat rido, sangat bahagia dan senang melihat hamba-hamba Allah yang duduk dalam majelis-majelis ilmu oleh karena itu dalam hadis yang lain nabi kita saw menjelaskan dari potongan hadis Abu Darda radhiyallahu taalaanhu bahwa nabi saw menyatakan innal malaikata la taudau a jnihtahaa ala litalab alam ridon bima yasnagh bahawa para malaikat-malaikat Allah itu meletakkan sayap-sayapnya Kepada setiap penuntut ilmu Orang yang duduk dalam majelis ilmu, majelis ta'lim Dia sedang menuntut ilmu agama Allah Maka para malaikat ridho dengan perbuatan tersebut Sangat senang Sehingga mereka meletakkan sayap-sayapnya Kepada para penuntut ilmu Barakallahu fikum Maka di dalam hadis yang telah saya sebutkan dari dari keutamaan majelis ilmu dan orang-orang yang berada di dalamnya yang ketiga adalah hafatuhumul malaikat. Para malaikat-malaikat Allah menaungi mereka. Dalam riwayat Abu Darda, ia meletakkan sayap-sayapnya karena rida dengan perbuatan tersebut. Jadi amalan menuntut ilmu majelis taklim adalah amalan yang mendatangkan keridoan para malaika yang tentunya keridoan malaika itu adalah keridoan Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum maka kita semua mengharapkan keridoan Allah ta'ala nah <tuh> barakallahu fikum kemudian yang keempat dari Keutamaan majlis ta'lim yang disebutkan oleh Nabi kita saw dalam hadis Abu Hurairah tersebut adalah wadakarahu m Allahu fi man indah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikatnya. Dan nah, disebut oleh Allah Taala si A, si B, si C dan seterusnya, bahwa mereka sedang duduk di majlis-majlis ilmu. Mereka sedang Bertafak COVID din, mereka sedang berada di jalan yang mereka inginkan dengannya menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa taala, sehingga nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah taala di sisi para malaikatnya, dan tentunya ini adalah keistimewaan bagi mereka ketika Allah taala menyebut nama-nama kita maka itu menunjukkan akan keistimewaan pengkhususan hamba-hamba tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bahwa amalan yang mereka lakukan itu amalan yang besar amalan yang sangat agung naam, sehingga nama-nama mereka disebut oleh Allah ta'ala naam barakalafikum dalam hadis yang lain ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama hambanya karena dia mencintainya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Kepada Jibril alaihissalam Nada Jibril Allah ta'ala menyuruh Jibril Wahai Jibril Ini Uhibbu fulanan Fahibbahu Sesungguhnya aku mencintai Seorang fulan dari hambaku Maka cintailah dia Maka Jibril mencintainya Kemudian Jibril menyampaikan Pada seluruh malaikat-malaikat yang lain Di seluruh lapisan langit Wahai para malaikat Inna allaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu Sesungguhnya Allah mencintai fulan bin fulan Maka kalian semua cintailah dia Maka para malaikat mencintainya Barakallahu fikum Maka Amalan bertafakku Fiddin Menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala Menempuh sebuah jalan Yang dia inginkan pada jalan tersebut Ilmu Allah Ilmu agama Allah yaitu membaca dan mengkaji Al-Quran dan sunnah Hadis Nabi kita sallallahu alaihi Wa alihi wa Maka itu amalan yang mendatangkan Kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala Kecintaan para malaikat Allah Subhanahu wa taala dari seluruh malaikat. Oleh karena itu dalam hadis yang telah saya singgung tadi yaitu dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu hadis yang cukup panjang saya ingin membacakan hadis tersebut secara utuh kemudian kita dapat mengambil manfaat darinya. Nah yaitu sabda nabi kita sallallahu alaihi wasallam hadis yang sedikit lebih panjang dari hadis-hadis yang telah kita sampaikan yaitu sabda beliau alaihi salatu wassalam man salaka ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang dia inginkan pada jalan tersebut mencari ilmu agama Allah, menuntut ilmu agama Allah, dan kita sedang menuntut ilmu agama Allah melalui majelis-majelis ilmu seperti ini. Barakallahu fikum Maka <coughs> kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sahalallahu Lahu Bihi Tori Konilal Jannah. Maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju syurga, jalan pintas menuju syurga Allah adalah. Menuntut ilmu. Bermajelis ilmu. Dalam riwayat yang lain. Salakallahu bihi tariqon minturukil jannah. Allah Ta'ala akan membukakan baginya jalan menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui majelis ilmu atau tuntutan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan alaih salatu wassalam. Sabda beliau Wa innal malaikata lataudau ajnihataha li talabil bima yasna Sesungguhnya para malaikat malaikat Allah meletakkan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu karena rida dengan perbuatan tersebut Wa innal alim la samawati wa man fil ardh hitani di jaufil ma dan sesungguhnya orang yang berilmu akan dimintakan ampun dari penduduk langit dan penduduk bumi penduduk langit para malaikat-malaikat Allah dan penduduk bumi dari seluruh makhluk Allah termasuk tumbuh-tumbuhan hewan bahkan ikan di perut lautan ikut memohonkan ampun kepada orang yang menuntut ilmu dan berilmu terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah keutamaan yang sangat agung barakallahu fikum fadilah yang tidak terhingga bagi orang-orang yang menuntut ilmu dan berilmu dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala dia akan dimintakan ampun oleh penduduk langit dan penduduk bumi Sampai ikan di lautan Dalam riwayat yang lain Hatta namlah Sampai pun semut Di Di lubangnya Ikut memintakan ampun Terhadap orang yang Berilmu dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Kemudian beliau Melanjutkan alaih salatu wassalam Wainna fadl al-alim al-alabid kafadl al-qamar leila badr ala sair al dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan ahli ibadah keutamaan ulama al-alim orang yang berilmu dengan al-abid obat ahli ibadah keutamaannya kata Nabi saw seperti keutamaan Cahaya bulan di malam purnama Dari seluruh cahaya-cahaya bintang di langit Subhanallah Cahaya bulan-bulan di malam purnama Menerangi seluruh ufuk alam ini Adapun cahaya bintang-bintang di langit Hanya menerangi di sekitarnya saja Sehingga maksud dari Sabda beliau alaih salatu wassalam ini bahawa orang yang berilmu itu keutamaannya jauh lebih besar Dibanding dengan ahli ibadah Bahawa orang yang berilmu Akan memberi manfaat kepada seluruh manusia Dengan ilmu tersebut Adapun ahli ibadah Dia memberi manfaat untuk dirinya sendiri saja Dan tidak pada yang lainnya Nah Sehingga Nabi SAW mengumpamakan Keutamaan keduanya bahwa keutamaan orang yang berilmu seperti cahaya bulan di malam purnama Dan keutamaan ahli ibadah adalah seperti cahaya bintang-bintang di langit Kemudian beliau melanjutkan alaihissalatu wassalam Wa innal ulama warfatul anbiya Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman Walakin warrathul ilma Faman akhathahu akhathah bihaddin waafir. Sesungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi Adalah pewaris para nabi Dan sesungguhnya para nabi Tidaklah mewariskan harta benda Tidak dinar, tidak pula dirham Akan tetapi mereka hanya mewariskan ilmu Jadi para nabi Gholibuhum, dominannya, mayoritasnya para nabi itu masakin. Mereka miskin dalam harta dunia. Tetapi mereka kaya dengan ilmu. Oleh karena itu, mereka meninggal tidak mewariskan harta benda. Tapi mereka hanya mewariskan ilmu. Maka warisan para nabi adalah ilmu. Maka ulama adalah pewarisnya para nabi. Nah, ulama yang melanjutkan sebagai tongkat estafet dari para nabi Yang telah meninggal dunia Dari awal sampai yang terakhir dari nabi kita s.a.w Semuanya telah meninggal dunia Dan yang mewarisi mereka adalah para ulama Orang-orang yang berilmu di dalam agama Allah Ta'ala Oleh karena itu, di akhir hadis ini Nabi kita s.a.w menyatakan Faman akhadzahu akhadza bihadzin waafir. Barang siapa yang mengambil warisan ilmu itu tadi, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang terbesar di dunia ini. Yang menunjukkan kepada kita semua barakallahu fikum bahwa harta yang paling berharga di dunia ini harta yang paling Besar nilainya di dunia ini Tidak ada lain Adalah Ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang memiliki ilmu Dalam agama Allah Yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi kita salallahu Alaihi Wasallam Maka dialah orang yang paling kaya di dunia ini Dialah orang yang paling Memiliki kekayaan yang terbesar di dunia ini Barakallahu fikum menunjukkan pada kita semua bahwa perkara yang haqiqiyah yang sepantasnya untuk diraih dan kita kejar dalam kehidupan dunia kita adalah bagaimana kita meraih ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kita menempuh jalan-jalan untuk bertafakku fiddin untuk menuntut, memahamkan diri kita ini terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Nah Oleh kerana itu dalam hadis yang lain dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu biddin." Barang siapa yang Allah taala kehendaki pada hambanya nya kebaikan Kebaikan di sini mutlak Kebaikan di dunia wal akhirah Kebaikan dalam kehidupan dunia ini Terlebih-lebih Kebaikan di yawmul akhirah Dengan mendapatkan keredoan dan surga Allah Ta'ala Siapa yang Allah inginkan darinya kebaikan Yufakkihu fid din Maka Allah Ta'ala akan fahamkan dia Terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala Difahamkan oleh Allah Ta'ala terhadap agama ini Al-Imam Ibn Hajar Rahimahullah Ta'ala dalam menjelaskan hadis ini dalam riwayat Bukhari beliau mengatakan bahawa mafhumul mukhalafa min hadhal hadis pemahaman terbalik dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa ciri dari orang-orang yang Tidak dikendaki Pada dirinya kebaikan oleh Allah Ta'ala Maka dia tidak dipahamkan Dalam agama Allah Ta'ala yang mulia ini Jadi ciri sebaliknya Kalau dalam hadis Ciri-ciri orang yang Mendapatkan kebaikan dunia wal akhirat adalah Orang yang dimudahkan untuk memahami agama Allah sebaliknya kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala bahwa ciri dari orang yang tidak dikehendaki padanya kebaikan alias dikehendaki darinya kejelekan yaitu ketika dia jauh dari pemahaman terhadap agama Allah dia jauh dari pemahaman terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala fana sallallahu assalamual afiyah maka kita memohon kepada Allah keselamatan dan penjagaan. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang dijauhkan dari Allah untuk memahami agama ini. Bahkan sebaliknya semoga kita digolongkan oleh Allah Ta'ala. Orang-orang yang dikehendaki pada diri mereka kebaikan. Iaitu kemudahan di dalam memahami agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itu, Barakallahu Fikum. Kita berupaya dan bersungguh-sungguh Dan sebelum kita Mencurahkan juhud semangat kita Amalan kita Kita memperkuat tekad Doa kepada Allah Ta'ala Terus menerus dan tidak henti-hentinya Kita minta kepada Allah Semoga kita dimudahkan oleh Allah Menuntut ilmu agama Allah Memahami Islam ini dengan baik dan benar dan terkhususkan dalam hal perkara akidah yang kita akan bahas kita akan bacakan insyaallah taala kitab ulama kita dalam hal ini Asy-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainul Hafidzahullah yaitu Al Aqidatul Islamiyah. Naam, maupun perkara-perkara yang lain secara umum di dalam agama Allah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah memahami akidah yang benar. Memahami cara beribadah yang benar. Memahami hukum-hukum Islam yang benar. Memahami akhlak yang benar. Dan seluruh aspek dalam dinul Islam ini. Sehingga kita termasuk orang-orang yang kafah barakalafikum di dalam berislam. Sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Udahulu fis silmi kafah masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Naam. Dan sekali lagi yang merupakan asas dari segala asas, merupakan prinsip dari segala prinsip dalam syariatul Islam yang pertama kita bersungguh-sungguh memahami akidatul Islamia yang benar. Karena perkara akidah adalah merupakan Usul dari segala usul Pondasi dari segala fondasi Barang siapa yang tidak memahaminya Dengan benar Maka berarti Fondasinya lemah Dan mudah rapuh Dan barang siapa yang Memahami dengan baik dan benar Maka fondasi itu akan kokoh Dan yang lain-lainnya Akan mudah dibangun Di atasnya akan mudah terbangun di atasnya. Oleh karena itu Nabi SAW Menyebutkan tentang Islam ini <coughs> yaitu ketika beliau ditanya tentang Islam Maka beliau menjelaskan, menyebutkan Islam itu Dengan lima rukun-rukunnya Atau lima asas Al-Islam Antashhadaan la ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah waktu qiamat salat waktu dia zakat waktu puasa ramadan waktu hajiil baita ini istata'ta ilaihi sabila beliau menyebutkan lima rukun dan yang paling pertama adalah kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah inilah akidah Islam yang sesungguhnya yang paling mendasar yaitu syahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah inilah asas inilah yang wajib untuk kita kokohkan Dan rukun Empat rukun yang lainnya Semua terbangun di atas asas ini Oleh karena itu Nabi SAW pula <coughs> Memisalkan dalam hadis yang lain Rasul Amri al-Islam wa Wa'amuduhu as-salat Wa dharwatu sanamihi al-jihad yaitu Pimpinannya segala perkara itu Islam Agama Islam dan tiangnya agama Islam adalah salat dan atapnya adalah jihad fisabilillah. Kita perhatikan barakallahu fikum bagaimana Nabi sallallahu sallam mengumpamakan Islam ini sebuah bangunan. Dan kemudian beliau menyebutkan bahwa tiangnya dari bangunan itu adalah salat dan atapnya adalah jihad. Ya. Dan tentunya Cakarnya, pondasinya adalah Syahada la ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Karena Nabi menyebutkan dari lima rukun Yang paling pertamanya adalah syahadatain Nah Barakallahu fikum Di dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Terkait dengan Syahadatain ini Kalimat la ilaha illallah khususnya Allah Ta'ala mempermisalkannya seperti sebuah pohon. Sebuah pohon, asluha sabitun wa faruha fis sama'. Alam tara? Kaifa alam tarau kaifa darab Allah mathalan kalimatan thayyibatan. Kasjaratin thayyibah. Asluha sabitun wa faruha fis sama'. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah membuat permisalan kalimat yang baik, kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah dan para ulama mengatakan untuk Islam yang dibawa oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalimatut thayyibah selain dari la ilaha illallah juga wa anna muhammadan rasulullah sehingga dalam ayat ini kalimatut thayyibah masuk dua kalimat di dalamnya syahadatain la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah tidakkah kalian melihat kata Allah taala Bagaimana Allah membuat permisalan kalimat yang baik seperti pohon yang kokoh. Ya. Asluha thabitun wa faruha fis sama. Yang pondasinya menancap ke bumi, cakarnya itulah syahadatain wa faruha fis sama sehingga cabang-cabangnya menjunjung menjulang tinggi ke langit. Maksudnya ketika asas itu kuat, cakar itu kokoh Maka segala hal Perkara-perkara Islam yang lainnya Akan terbangun di atasnya, Akan menjulang tinggi ke langit Barakalofikum Dan sampai kepada puncaknya yaitu Atapnya tadi Suatu buah bangunan Yaitu yang dimaksud dengannya Jihad visabilillah Jihad visabilillah Barakalofikum Dengan jihad visabilillah Itu yang terakhir Ya Setelah Semuanya Koko dari 5 rukun Islam Nah Sehingga ketika Seseorang Terkadang Ya uh, Punya semangat untuk jihad Bisa Berperang melawan orang-orang kafir Namun Dia Belum memahami Prinsip-prinsip Asas-asasnya Islam Dan khususnya dari 5 rukun yang disebutkan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma fi dalam bukhari muslim nah maka tentunya jihad yang seperti ini tidak membuahkan berkah tidak menghasilkan kemenangan akan tetapi sebaliknya akan menghasilkan kekalahan mengapa Karena dia tidak dibangun di atas tederis, di atas merhalah merhalahnya, yaitu terkadang orang yang berjihad itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu menodai kalimat La Ilaha Illallah. Misalnya dia berdoa, meminta berkah pada pohon-pohon yang dikeramatkan. Atau misalnya kepada jin-jin Ini sebagai contoh saja Nah maka perbuatan seperti itu adalah Menodai kemurnian La ilaha illallah Sehingga jihad yang ditegakkannya Tidak mendapatkan berkah dari Allah SWT Ini sebagai permisalan Maka Allah taala membuat permisalan di dalam Al-Quran Itu mengandung makna yang sangat mendalam dan sangat tinggi dan bagi orang-orang yang mengkajinya benar-benar akan memahami secara benar dan baik sehingga dia pun dapat mengamalkannya dengan baik barakallahu fikum wallahu taala 'alamu bis dan banyak permisalan-permisalan yang dibuat oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an fa tadbiru ya ulil albab ya ulil absar maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal Wahai orang-orang yang memiliki pandangan Wallahu ta'ala alamu beswab Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan Barakalofikum Yang benar semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala Jika ada yang salah maka itu datangnya dari Saya pribadi dan Saya mohon ampun kepada Allah jalla wa'ala Wa billahi taufiq Subhanakallahumma wa bihamdik Shaduallai lahil anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Akhiru da'wanan Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh